Демократія Демократією називають політичний устрій, за якого в управлінні державою бере участь весь народ, безпосередньо чи через виборних представників. Цифри і факти У давній Греції жінки і діти, раби і іноземці, це близько 90% населення, були позбавлені права голосу. У багатьох містах Нової Англії – що в США закони приймаються загальним голосуванням під час міських зборів. У більшості демократичних країн судді і незалежні посадові особи стежать за тим, як уряд виконує свої закони. Люди, які живуть у демократичних країнах або обирають представницькі органи, або самі приймають закони на зборах та референдумах, Демократія забезпечує кожній людині свободу слова і право голосувати за будь-яку політичну партію під час виборів. Влада народу Демократія, що в перекладі з грецької означає «народовладдя», зародилась у давній Греції у VI столітті до нашої ери. Громадяни Афін, які мали право голосу, збирались разом для прийняття загальнодержавних рішень – Правління Олександра Македонського 356-323 роки до нашої ери і згодом давньоримських імператорів поклало край демократії, а середні віки стали періодом розквіту феодалізму та абсолютних монархій. Демократія відродилася у XVII столітті, коли в ряді країн до влади прийшли виборні збори, парламенти. Спочатку право голосу мали тільки багаті імениті громадяни, але з часом цим правом почав користуватися майже кожний дорослий. Правління більшості Громадяни обирають тих, хто представлятиме їх інтереси в законодавчих зібраннях, подібних до Української Верховної Ради чи Американського Конгресу. Новий закон може бути прийнятий лише тоді коли за нього проголосує більшість членів парламенту. Для вирішення важливих питань проводять референдуми, всенародні голосування. Обрання представників. Деякі вибори проводяться за принципом відсіву. Виграє кандидат, який одержав більшість голосів. Але є вибори із пропорційним представництвом, коли кількість кандидатів однієї партії, що прийшла до парламенту, Залежить від кількості голосів, набраних цією партією. Уряд і закон Існує чимало різновидів демократії. У Великобританії зберігається монархія, але закони приймає парламент. Франція – республіка, на чолі якої стоять президент і прем'єр-міністр, а також законодавче зібрання. Україна також демократична країна. Законодавча влада належить обраній Верховній Раді. Ілюстрація. Перемога на виборах Індія – одна з найбільших демократичних держав у світі, і вибори відіграють важливу роль у житті народу. Кандидати проголошують промови, роздають листівки зі своєю програмою і закликають людей голосувати за них. Більшість кандидатів належить до певних політичних партій, які мають власні міркування про те, як потрібно керувати країною. Кожному громадянинові давніх Афін для голосування видавали два металевих диски. Їх використовували при винесенні вердикту на суді – винний чи невинний. Під час виборів, звичайно, використовують паперові бюлетені. Зробивши позначку навпроти обраного кандидата, бюлетені опускають у виборчу урну, щоб потім можна було підрахувати голоси.